Зібрав Генріх значну силу на кінець зими і вирушив через гори разом з усім своїм двором. З маркграфами, єпіскопами, баронами, рицарями, шпільманами, пажами. Двір імператриці, хоч не такий чисельний, так само вирушив у належній пишності і урочистості. Переходи робили короткі, щоб не втомлювати імператрицю. І, мов би, Примірюючись до того найголовнішого, що їм належало зробити, перескочити через неприступні закуті сніг і кригу гори. Зима, хоч мала вже йти на спад, була того року дивно суворою клятою. Вдень попускало, сонце в передгір'я гріло по весняному, коні з вечора вгрузали в глину, а на ранок вмерзали копитами так, що вирвати їх не було сили. І доводилося вбивати примерзлого до землі коня, здираючи з нього, бодай, шкуру. Про ці гори було багато лихих чуток. Вірили, що там живе злий дух, Геспенст. З'являється щоразу в різних личинах. То монах у габіті, то старий горець, то гарний кінь, то півень, то круг... То велика жаба ропуха зводить людей. По дорозі неминуче мали проїхати повз гору Пілата. Вона стоїть над похмурим гірським озером, з якого, коли кинеш камінь, то вилізе Велетенський дракон і полетить аж темно стане довкола. Посередині того озера, що п'ятниці, сідає Пілат, сповитий у червоний плащ, і так сидить. Хто його побачить, не проживе і року. Євпраксію пригнічувало все. І дикий гірський холод, і жахи, переповідувані двірськими дамами. І безлад, який панував у незліченному обозовиську. І самотність, що ставала особливо відчутною серед тисяч чужих людей. Ще вчора вона почувалася просто... Беззахисною жертвою сьогодні була імператрицею. Несла у собі плід імператорів, несла нове життя, повнилася силою, рішучістю. Пости через ці обледенілі гори на колінах, нащо їй такий постіх. Завернула свій двір, пославши імператорові звістку про своє вирішення. Спустилася в долини, стала на перепочинок. Генріф гнав гінців, допитувався, чому не йде з ним, Вона відповіла настане тепло, тоді прибуде до Італії. Абат Бодо жулав свої тонкі губи, мовчав до часу. Не наважувався нагадувати своїй духовній доньці про покору перед Всевишнім, хоч мало пам'ятати великі взірці з минулого. Скажімо, імператор Генріф III Отець нинішнього імператора навіть корони ніколи не надівав, не порадившись із своїм сповідником. Слов'янська душа імператриці не належить, на жаль, до покірливих, але все впокорюється на цьому світі рано чи пізно. Нондум орамеа мульєр! Ще не настав мій час, жоно, але настане, обов'язково настане. Гуре! Трави проростають у кінських слідах, У порожніх полях лежать убиті. Ніхто не повертається додому. Імператор теж не повертається. Мало не вся ойкумена, Гуде від дзвону зброї, Стогані, Віри, Дань. Імператриця вибрала для свого двору Гослар. Не хотіла на Рейн, Де дознала стільки страждань. Охоче зупинилася б у Кведлінбурзі, але знала, що там докучатиме їй Аббатиса Адельгейда. А Гослар вибрала не з якихось там замилувань, а просто відпис з Однак гінці імператорські знайшли її там. Добулися з Італії за 22 дні. Несли вісті про перші успіхи Генріха на війні, про взяття перших городів і замків, а заодно принесено і нетерпеливе повеління, аби імператриця без прогайки вирушала до Італії. Бо вже весна, вже тепло, все наповнюється, розповнюється, тож не можна допустити, щоб імператорський дім був так незрозуміло розполовинений. Євпраксія не відповіла імператорові. Хотіла б викинути його з пам'яті, що сили чіплялася за свою самотність, Забувала навіть про те, що визріває в ній нове життя, поселилася в ній нехіть до всього лінивість, знудьгованість, блукала по палацових покоях, полишала повсюдиму в гадюка шкуру свій одяг, безладно розхиданий, і він ще зберігав кшталти її тіла, її запах і дух. У пошуках імператриці тинявся по палацу Абат бодом Наштухувався щоразу на її сліди. У безсилість, старечій й хтивості вхвинав запахи жінки, які йшли від одягу. Бурмотів молитви сичав на неповоротких двірських дам і камеристок. Приїздили до імператриці єпископи: Госларський, Майнцький, Вормський, шпеєрський, з хрестами й мечами, як залізяки. готові б розтерзати її за непослух. Як то імператор велить їхати? А її величність відкладає переїзд? Які причини? І чи можуть бути причини? У неї не досить двірських дам? Вона не може з таким супроводом вирушати в дальню путь? Тому легко зарадити. Усі жони імперії радо слугували б своїй імператриці. По тому присилено їй баронських доньок, аби вибрала, уподобала, наблизила, довірилася. Негарні аж плакати хотілося.